Bai, ba, baina, ni manoles naula naiz, eta, bueno, bozera maile lanetan edo, eh, jarduten naiz konsultaren antolaketari dagokien ez, bai, begira. Hoi hartzu aldean izanen da, eta hoi hartzu aldeak hain ere hartzen du, hoi hartzungo harrietatik hasi eta eta pasaiako badiaraino, ba, lau udalerri lerri, ez da, lau da lerri, erranteria dugu horere eta haundiena, bere, hogeita magos berroi mila biztan lerekin, gero badugu horroi hartzun, pasaia, eta lezo bost mila bizzanlekin ez Bootara ba, urogeitamar mila biztanleko udalerri bat bakizzu Baiona eta Donostia arteko ez ze kontinun urban honen erdian kokatuak eta ba, ba, berroge ita bost mila lagun daude dituta, bozka ba, ematera hasi urtetik orako herritaarrgsiak eta alde horretatik ba, tira erronka izugarri bada hau ez baita hauteskunde deialdi arrunta galdera zuzena ziin zenen da. Uudalerri bueno, bakoitza bere, bere galdera erabaki du, eta badira bi eratako galderak herri e, ba, txikienetan ba, Euskal Estatua heen ingurukoak dira Euskal Estatuko herritarra izan nahi duten hala ez galdetzen zaile. eta gero errenteria horeetakoak badu e, galderak badu sarbide, sarrera luze bat, eta gero bi aukren bate zaizkio, ez ta? Euskal Estatu bater eraketa nahi duen ala ez, eta Estatu hori independente izatea nahi duen ala ez izan ere eta on bueno, bada horreeta errentean bada, bada e, multzo politiko zabal bat e, ba e, zera, federalista eta, eta talde hori ere ba, biziki gogoz parte hartzen ari da kontsultaren antolaketan eta beraz haien ba, aldetik ere bazen eskari bat ba, ez, ez, ez, ez galdetzeko soilik e, zera ezta independentzia bai hala ez baizik eta bueno, ba, beste aukera batzuk ere eskai ibertsitz zaizkiola eta eta biztan denez ba gogonez Ba, galderak hori ere jasotzeko aukere matel du. Zer behar juridiko behar da horleko herri galdeketat egiteko? Nola bermatzen da, e, seriose izango dela, nu bozkatzen alko dea, Ba, eni uste hor dela gakorik e, garrantzitsuena, hain zuzen, e, guri dago mugimenduak baduelako bere aldetik ja e, da a, prestatua e, zera, ez da, protokoloa deitzen dugun agiri luze bat, non ezartzen diren arauz horrotz batzuk, ez da. Oietarik bat da, e, biztanleriaren, enoiko hamarrak bere sinaduraz eskatu behar duela, galdetu behar duela, hain zuzen, e, kontsultaren antolaketa. Kontsultaren antolaketak bere, bere egiten du talde sustatzailea Eta behin e, urratxo hori eman da, elkarte bat eratu, elkarte bat eratzen dugu legez, eta hasten gira, ba, nolabait ere, e, gainuntzeko bat alak lotzen. Eta hoien artean, batez ere, konsulta beraren mekanika. Eta horrek esan nahi du, ba, badela egitura bat, gurea eman dezagun, antolatzaila ona, komunikazioa eta propaganda, eta egiten duguna, baina bada bigarren egitura bat, eskualdeko jende ezagunez osatua, Botoa bozka nola emango den zainduko duena mm. eta ez denak gure egiturarekin lotua beraz igandean izanen dira batazbe bostehun lagun, tokoloa eta azkenik ba, begirale, edo, begirale ezbarka, ez barka zera berme batzorde bat, juristez ossaatu denak ere eskualdekoak aski ezagunak. beraz egitura bikoitz bat badu yeah. e, kontsulta honek eta azkenik gero izan ditugu atzerritik etorritako begiraleak ere ba, e, maiiz mail ibiliko direnak hori ikuskatzen.